При світлі пожежі відділ виїхав з багринців. Зі сльозами на очах. Проїхавши через село Миколинці, стали на постій навпроти села Дашківців, над самим шляхом Вінниця-Літин. Під ранок зробили засідку. Всіх підозрілих, а їх немало вешталося шляхами України, спроваджували до лісу, звідки вороття вже не було. Селян та жінок пропускали, не показуючись за дерев. Раптом на шляху збоку Літина щось заблищало. Автомобіль. За ним мчала чота кінних. У корчах худко поставили декілька ручних кулеметів. Один кулеметник отримав завдання стріляти в автомобіль, а решта – по ворожій кінноті. Ось авто порівнялося із засідкою. Вогонь. Пало кілька кінних, а машина, додавши газу, хоч і прострелена, розчинилась у ранішньому тумані. Повстанці вискочили на дорогу, підійшли до забитих коней та більшовиків. У пораненого башкірця запитали, хто вони, звідки і куди їдуть. Виявилось, що це охорона червоного комкора Віталія Примакова, а в машині їхав сам Примаков з начальником штабу та ад'ютантом. Розчаруванню орла... Не було меж, а чорт би тебе вхопив, вигукнув він, коли б знаття, то треба було стріляти з усіх кулеметів до авта, а найкраще було їхати назустріч цілим відділом. Поки розмова, то шофера можна було застрелити, щоб не пустив самоходу на пробій через коні, а Примакова треба було б витягти і розстріляти просто на шляху. Ну, пропало. Чекати вечора означало дожидатися ворога. Зрозуміло, що Примаков, влетівши до Вінниці, першим ділом заалярмує свій корпус. Тому переїхали Літинський шлях і повз родинне село Отамана помандрували в напрямку Пеньківки. Колись по цих полях кологути Літинської безжурним хлопчиком бігав малий Яків. Тепер, з нудьгою подумав він, оминає село здалеку, як вовк. А так хотілося б побачити стару матір, взяти в обійми і обцілувати її спрацьовані руки. Отаман здавив секундну слабість, геть сантименти, ледь не вигукнув він, мій приїзд на хутори і зустріч селянами та мамою підпише їм всім смертні присуди. Та все ж уява проти волі продовжувала малювати щасливі картинки дитинства, такі недоречні зараз. Ворог не має статі у Пеньківському лісі повстанці почували себе безпечно, адже після ліквідації сексотів Пеньківка знову набула національного обличчя. Це приклад, говорив Орел, як кілька виродків може тримати в руках свідоме село, що поклало на вівтар батьківщини більше як 25 юнаків. Далі повстанська стежка привела у Кипорів'яр, адже надійшов час поповнити свої арсенали, а саме тут були головні сховища повстанців. До того ж Отамана весь час непокоїла думка про Ониська Грабарчука, який напередодні з'їзду разом з 14 козаками залишив штабну сотню. Орел вислав розвідку у Слобідку та на Слобідські хутори розпитати про Ониська. Незабаром стежа повернулася. Виявилося, що Грабарчук із козаками, які передбачав Отаман, переховуються десь неподалік. Селяни повідомили, що майже кожний день на хлопців Грабарчука влаштовує облави Більшовицька сотня. Врешті он низько сам, довідавшись про прибуття штабу, розшукав місце постою і прийшов повинитися. Він та козаки, які були з ним, притягли за собою руду латишку, низьку і кремезну жінку років 30 Все її негарне лице було густо всипане яскравим ластовинням. Як не дивно, ця потвора була вагітною. Під час допиту латишка відповідала російською мовою. Між іншим, вона заявила Григорію Кохану, що є дружиною, отамана лиха, і показала навіть документ, який засвідчував це. Потвора намагалась вичавити сльозу з сухих повстанських очей, розказавши сумну історію про те, як її арештували чекісти, а потім зґвалтувавши відпустили. У представленій посвідці дійсно було записано, що вона є дружиною Атама Налиха і після затримання Вінницьким ГПУ звільнена за відсутністю складу злочину. Та досвідченого контрозвідника Кохана цікавив інший документ. І після детального обшуку він знайшов його зашитим у полах спідниці. Шовкове удостовірення стверджувало, що пред'явник його є агентом Вінницького ГПУ. Все стало на свої місця, але що робити? Відпустити її, бо жінка, та ще й вагітна. Чи знищити, як патентованого ворога? Орел знав, що ворог не має статі і був однозначно за смерть чужинки, але приймати цього рішення не хотів.